Подалі від шаленої юрми. Томас Гарді. Переклад де Труценко. Розділ 53. Конкурітур орає моменто. Фраза із сатир Горація, що в перекладі означає «лиш зав'яжеться бій, і відразу скосить їх смерть або здобичу втішить гучна перемога». Перед будинком Болдвуда в темряві тупцювало кілька чоловіків – вони дивилися на двері, які вряди годи відчинялися, пропускаючи гостей або слугу. І тоді золота смужка світла пронизвала пітьму, а далі все знову поринало в темряву. Тільки ліхтар блимав над дверима. Казав хлопчак, що його бачили вдень у Кестербриджі, мовив стиха один з чоловіків. І мені віриться, що це правда. Ви ж знаєте, тіла так і не знайшли. Чудернацька історія. Згукнувся інший А вона нічого про це не знає Ясна річ Може, йому й не хочеться, щоб вона знала Якщо він живий і вештається десь тут, то певне щось надумав недобре Провадив перший Бідолаха, вона ще зовсім молода Шкода мені їй, якщо це правда Вже він розорить дощенту її ферму Ні, тепер він, мабуть, став розсудливіший Став чоловік, налаштований оптимістичніше Треба було бути дурепою, щоб зв'язатися з цим хлоп'ягою. Але вона така свавільна, що її не шкода. І навіть хочеться сказати «по заслузі». «Ні-ні, ну ти, тут, тут ти помиляєшся. Адже вона була тоді зовсім юна. Як же ж їй було розкусити цього хлопця? Якщо правда все, що кажуть, то для неї це вже занадто важке покарання. Не заслуговує вона такого». «Гей, хто там?» «Вір'ям Смолбері, пролунала у відповідь, і з темряви виступила невиразна постать і наблизилася до них. «Що за темрява хоч в окострель? Я мало не ступнув вкладки через річку. Так і бухнув би на дно. Зроду зі мною такого не траплялося. А ви хто такі будете? Болдвуду наймити? «Так, ми щойно зійшлися тут». «А, впізнаю. Це сам Sam Семвей. Голос ніби знайомий. Що ж, ходімо до хати». «Зараз ви Скажіть, Скажіть Прошу прошепотів Семвель. «Чи ви чули ті чудні балачки?» «Які? Що бачили сержанта Троя? Ви про це питаєте, друзі?» Сказав Смолбері теж пошепки. «Еге ж! У Кестерберзі!» «А як же? Чув?» – Лейбан Тол щойно мені на вухо сказав. «А ось наче самий Лейбан!» Поруч почулися кроки. «Лейбан! Він таки!» – відгукнувся Тол. — Чув ще щось нове? — Ні, — відповів Толп, підходячи до них. — Я гадаю, краще нам мовчати. Якщо все це брехня, то ми тільки даремно її розтривожимо. А вже якщо це виявиться правдою, то нема чого її баламутити. Дай Боже, щоб це виявилося брехнею. — Хоча Генері Фрей та ще й дехто на неї борчать, сам я від неї нічого, ким добра, не бачив. Вона гаряча й неровиста, але все-таки вона добра дівчина і ні за що не збреше. Хоч би і правда була їй на шкоду, і я ні за що не побажав би їй зла. І справді, вона не балакає дарма, як інші жінки. І все, що вона думає про тебе, відразу ж в обличчя тобі кине. Немає в неї ніякої потайної думки. Якусь хвилю вони стояли мовчки, кожен був зайнятий своїми думками. З будинку долинали веселі голоси. Аж ось парадні двері знову відчинилися. Звідти вихопилося світло, і добра знайома постуть Болдвуда з'явилася в яскравому отворі. Двері зачинилися, і Болдвуд помало попрямував доріжкою. «Хазяїн!» – прошепотів якийсь наймит, коли він наблизився до них. «Помовчмо, він скоро повернеться в дім. Йому, мабуть, буде не до шмиги, що ми тупцюємо тут». Болдвуд прийшов повзнаймятів, не помічаючи їх, бо вони стояли на галявині в тіні кущів. Він зупинився, зіперся на ворота і глибоко зітхнув. Вони почули, як він тихо сказав. Дай Боже, що вона приїхала, а то це свято буде для мене справжньою мукою. О, мій скарбе, навіщо ти змушуєш мене чекати? Він говорив самі з собою, але вони почули кожне слово. Болдвуд і знову з будинку долину в гамір. За хвилю почулося трохтіння коліс. Коловоріт зупинилася коляса. Болдвуд кинувся до дверей. Відчинив їх, і в смузі світла стало видно, що по доріжці йде батшеба. Болтвуд погамував хвилювання і стримано привітав її. Наймети почули її сміх. Він пропустив її їм, і двері зачинилися. «Боже, милостивий, мені не втямки, що з ним так недобре», – сказав один з найметів. «Мені здавалося, ця примха давно в нього минулася». «Погано ж ти знаєш, господаря», – зауважив Семвей. Боронь Боже, що він дізнався, що ми все чули», – промовив третій. Шкода, що ми відразу не сказали йому про ці чутки. Провадив перший, явно стривожений. «Може скоїтися лихо? Бідолаха, пан Болдвуд, не з медом йому буде. А грець тому трою! Прости мене, Господи, за отаке побажання! то вже не гідник. Все пішло на пропасть у Ведербері відтоді, як він сюди завітав. Мені навіть не хочеться заходити до будинку. Заграньмо спершу на хвилинку до Ворена, добре, хлопці?» Семвей, Толи, Смолбері вийшли за ворота, а решта попрямувала до будинку. Незабаром троє приятелів наблизилися доброверні. Звернувшись з дороги, вони пройшли садком. Віконце світилося, як завжди. Семвей трохи випередив інших, а Джос він завмер на місці та прошепотів, обернувшись до супутників. «Тсс! Гляньте, ну!» Світло з віконця затуляла чиясь голова. «Підійдімо ближче!» – прошепотів Семвей, і вони рушили вперед. Тепер уже не було сумнівів, це був трой. Він стояв, притулившись обличчям до скла і зазирав у будинок. Він не тільки підглядав, але й з цікавістю дослухався до розмови. Можна було розрізнити голоси Оука і броваря. «Це він на честь влаштував бенкет, хіба не так?» – запитав старий. «Хоч він і каже, мовляв, святкую Різдво». «Не знаю», – відтукнувся Оук. «Так уже воно й є. Дивлюсь я на фермера Болдвуда». Треба ж було йому, його роки, зовсім втратити голову через жінку. А вона не дивиться на нього. Впізнавши троє, приятелі тихо пішли назад. Доля, бачи би, ось-ось мала вирішитися. Кругом тільки й говорили про неї. Відійшовши подалі, всі троє мимоволі зупинилися. «У мені все так і перевернулося, як я його побачив», – мовив Тол, зводячи дух. «І в мене теж», – підхопив Семвей. «Як же нам тепер бути?» «А нам, яке діло?» – сумнівав про бурмотів Смолбері. «А таке діло всіх стосується», – заявив Семвей. «Ясно, як день, господар збитий з пантелику, та й їй щось не втямки, і треба негайно їм сказати. Лейбене, ти краще за нас її знаєш, пішов би та поговорив би з нею». «Не годящий я до цього», – схвильовано сказав Лейбен, «якщо кому йти, то Вільяму, тому що він старший». Не стану я в це встрявати, вітяв Смолбері. Побачите, він сам до неї ось ось нагряне. Хто його знає, іди ноти, Лейбане. Що робити? Вже піду, згнітивши серце, погодився Тол. А що мені сказати? Ти тільки виклич господаря. Ні, не стану я балакати з паном Болдвудом. Якщо комусь скажу, то тільки господині. Роби як знаєш, відгукнувся Семвей. Лейбен підійшов до дверей. Коли він їх відчинив, стало чутно гамір, що вихлюпнувся на двір, як хвиля, що набігає на берег. Свято відбувалося в холі. І став невиразним шумом, коли двері зачинилися. Приятелі напружно чекали, дивлячись, як темні верховіття дерев погодуються угорі і часом здригаються від вітру. Здавалося, їх цікавила ця картина, але насправді їм було одне до неї. Один з них став походжати туди-сюди, але незабаром зупинився, відчувши, що тепер не до прогулянок. «Здається, за цей час Лейбен уже міг би побачити господиню», – урвав мовчання Смолбері. Видно, вона не побажала з ним говорити. Двері відчинилися. З будинку вийшов Тол і попрямував до товаришів. «Ну що?», – запитали обидва разом. «Мені так і не пощастило її викликати», – затинаючись поромимрив Тол. Усі намагаються веселитися, та щось у них не клеїться, хоча є все, що душі заманеться. «У мене, їй Богу, не вистачило духу облити її холодною водою. Хочу би, й не піду на це». «Знаєте що, задімо всі разом», – похмуро сказав Семвей. «І може я скажу хазяїнові». Всі троє увійшли до передпокою. Там уже почалися танці. Бача вагалася, не знаючи, чи залишатися, чи таки піти. Ще зовсім нещодавно вона була молоденькою дівчиною. А тепер доводилося вдавати статечну жінку, і це її гнітило. Деколи їй здавалося, що не треба було приїжджати сюди. Потім їй спадало на думку, що це було б дуже жорстоко з її боку. Нарешті Батшаба вибрала щось середнє, сказавши собі, що пробуде з годину і непомітно втече. З самого початку вона твердо вирішила не танцювати, не співати і взагалі не брати участі у святі, залишаючись глядачкою. Коли та година минула, Батшаба шепнула Ліді, щоб дівчина не поспішала йти, а сама пішла одягатися в невелику вітальню, прикрашену, як і хол, падобом і плющем. Кімната була порожня, та за хвилю з'явився господар будинку. «Пані Трой, сподіваюся, ви не їдете?» – запитав він. «Свято, що не починається?» «Прошу мене вибачити, але я хотіла піти!» В голосі їй прозвучала тривога. Вона пам'ятала про свою обіцянку і знала, про що він зараз заговорить. «Ще не пізно, – додала вона, – я піду додому пішки, а люди й наймать нехай повертаються, коли їм заманеться». «Я вже давно шукаю нагоди поговорити з вами», – сказав Болдвуд. «Певне, ви здогадуєтеся, про що буде річ». Бачаба мовчки опустила очі. «Ви даєте мені її?» – палко запитав він. «Що?» – прошепотіла вона. «А ви ухиляєтеся. Я маю на увазі обіцянку. Я не хочу видирати її у вас і мовчатиму про нашу домовленість. Тільки дайте мені слово». Ви ж знаєте, що це суто ділова угода поміж двома людьми, і тут немає мови про почуття. Болд досвідомлював, що він каже неправду, але уже переконався, що інакше йому не підступитися до Батшиби. Обіцянка вийти за мене заміж через п'ять років і вісім місяців. Ви повинні дати мені її. Відчуваю, що повинна, мовила Батшиба. Адже ви так наполягаєте. Але ж за цей час я змінилася. Я нещасна жінка і вже не та. Не та. «Ви, як і раніше, пригарна!» – вихопилося в Болтвуда. Він сказав від щирого серця, з глибоким переконанням, не допускаючи й думки, що вона могла сприйняти це як грубі лестощі і бажання догодити їй. Однак його слова не справили особливого враження, і вона сказала безпристрасним тоном, який доводив, що вона говорить правду. «В мене до вас немає почуттів. Я опинилася в скруті і не знаю, як тут бути». Але все ж таки, даю слово, коли ви його вимагаєте. Я дивлюся на це як на сплату боргу. Отже, ви вийдете за мене заміж через п'ять або шість років. Не будьте такі наполегливі, я не вийду ні за кого іншого. Але ви повинні призначити час, бо що ж це за обіцянка? Ох, я не знаю. Відпустіть мене, будь ласка. Благала вона, важко дихаючи. Я боюся вчинити неправильно. Мені хотілося б віддати вам належне, але якщо я це зроблю, я можу задати собі лиха і, можливо, порушити заповідь. Я підстави сумніватися в його смерті, а якщо він живий, то я вченю злочин. Дайте мені порадитися з повіреним, пане Болдвуд. Скажіть, Люба, ці бажані слова, скажіть, Люба, ці бажані слова, і ми більше не торкатимемося цього питання. Шість років блаженного очікування, а потім весілля. О, бач бо, скажіть же. Влагав він хрипким голосом. «Обіцяйте, що ви будете моєю, я заслуговую на це, бачить Бог, заслуговую, адже так, як я вас кохаю, ще ніхто вас не кохав. І якщо у мене тоді вихопилися необачні слова, якщо я недозволено погарячкував, розмовляючи з вами, то повірте мені, Люба, я не хотів вас засмучувати, я був у смертельному вічі і бачиво, і сам не знав, що кажу. Ви і собаку пожаліли б, якби він страждав, як я». Ох, якби ви знали про мої муки, часом хочеться мені приховати все, що я пережив через вас. А іноді мене жахає думка, що ви ніколи про це не дізнаєтеся. Згляньтеся ж на мене і подаруйте мені ці крихти, адже я ладен померти за вас. Шлярки сукні, що тріпотіли при світлій у бачиви на грудях, виказували її хвилювання. Аж вона залилася слізьми. Але ж ви не будете більше нічого вимагати від мене, якщо я скажу... «Через п'ять або шість років!» – промовила вона крізь ридання. «Так, час покаже!» «Добре, я вийду за вас через шість років, починаючи з сьогоднішнього дня, якщо він не повернеться і якщо ми будемо живі!» – урочисто сказала вона. «Прийміть же від мене в заставу ось це!» Болвуд підійшов до неї і, схопивши її долоню обіруч, притиснув до свого серця. «Що це? О, я не можу носити персня!» Вигукнула вона, розгладівши, що він тримає в руці. «І потім я не хочу, щоб знали про наші заручені. Може, ми чинимо недобре? Та хіба так відбуваються заручені? Не наполягайте, пане Болдвуд, не наполягайте!» Їй ніяк не вдавалося вирвати у нього свою руку. З досади вона тупнула ногою, і очі її знову наповнилися слізьми. «Це просто запорука, ніяких почуттів, початка, прикладена до ділового договору», – сказав він уже спокійніше але, як і раніше, міцно стискаючи її руку. «Дозвольте ж мені!» – і Болдвуд надів на її палець персня. «Я не можу його носити!» – промовила вона, задихаючись від ридань. «Вилякаєте мене! Що за дика вигадка? Відпустіть, будь ласка, мене додому!» «Тільки на цей вечір! Носіть його тільки сьогодні ввечері, зробіть мені ласку!» Бачаба опустилася на стілець і затолила очі хусткою, а Болд не відпускав її руки. Нарешті жінка прошепотіла з безнадійним виглядом. «Гаразд! Я носитиму його сьогодні, якщо вам так цього хочеться. А тепер відпустіть мою руку, я носитиму його сьогодні!» «Отже, починаючи з сьогоднішнього дня, я буду шість років вашим таємним щасливим нареченим. А потім весілля!» «Нехай буде так, як ви цього хочете!» – сказала вона, відчуваючи, що більше не може чинити опір. Болвуд міцно стиснув їй руку, потім відпустив, і та безсило впала жінці на коліна. «Тепер я щасливий», – заявив він. «Хай благословить вас Господь». Він вийшов з кімнати і за деякий час, коли вона за його розрахунками повинна була заспокоїтися, послав до неї покоївку. Батшиба, оговтавшись після нещодавно пережитої бурхливої сцени, разом з дівчиною спустилася зі сходів вже в капелюсі та плащі, збираючись їхати додому. Щоб дістатися дверей, треба було перетнути весь холл. На хвилину вона зупинилася на нижній сходинці і востаннє оглянула збіговисько. Музика замовкла, й танці припинилися. У закутку для прислуги кілька чоловіків про щось перечіптувалися з тривожним виглядом. Болвод стояв біля коменка. Він так захопився мріями про майбутнє, які воскресли після отриманої ним обіцянки, що майже нічого не бачив навколо, але відчував на собі їхні погляди. «Про що це ви турбуєтеся, друзі?» – запитав він. Один з них повернувся до нього і відповів невпевнено. «Та тут Лейбен дещо почув, сер. Новини? Хтось одружився, народився, помер?» – життівливим тоном запитав фермер. «Скажіть, ну, нам, у чому справа, Толе? Бо з вашої таємничості можна подумати, що сталося щось страшне?» «Та ні, сер, ніхто не помер», – відповів Тол. «Шкода, що не помер», – прошепотів Семвей. «Про кого це ви, Семваю?» «Вже з певним роздратуванням», – запитав Болдвуд. «Якщо у вас є що сказати, то кажіть, якщо ні, починайте наступний танець». «Пані Трой спустилася в хол, звернувся Семвай до Тола. «Якщо хочеш їй сказати, то кажи хучій». «А ви знаєте, в чому річ?» – запитав фермер Батшебу з того кінця холу. «Гадки маю, відповіла Батшеба. Пролона в стукіт у двері. Один з найметі вийшов на двір. «Тут запитують пані Трой». Доповів він, повернувшись «Я вже готова», – відповіла Батшеба «Хоча й не просила приходити по мене» «Це якийсь незнайомець, пані», – сказав наймит, який стояв біля дверей «Незнайомець?» – здивувалася вона «Попросіть його увійти», – наказав Болуд Забрушення було передано, і в дверях з'явився трой Обличчя його було затулене до самих очей Запанувала мертва тиша Ті, хто чув, що Трой виштеється по сусідству, одразу його впізнали, інші дивувалися. Ніхто не звертав уваги на батшебу. Вона зіпарлася на поруччя, смертельно бліда, насупивши брови і розтуливши рота. Вона втупилася у прибульця. Однак Болвуд не впізнав Троя. «Заходьте, заходьте незнайомцю, – радо повторював він, – і випийте з нами по черчені». Трой прийшов на середину холу, зняв шапку, відгорнув комір і глянув Болдвудові просто в обличчя. Але навіть тепер Болдвуд не впізнав того, хто був уособленням жорстокої іронії долі, хто вже одного разу розбив його щастя, познущався з нього, викрав його радість, а тепер знову з'явився, щоб його мордувати. Трой зареготався якимось металевим сміхом. І тільки тоді Болдвуд упізнав його. Трой обернувся до Батчиби. Неможливо описати стан, в якому перебувала нещасна жінка. Вона опустилася на нижню сходинку, губи в неї посиніли й пересохли, широко розплющеними очима вона дивилася на чоловіка, немов питаючи себе, чи не примара це. І тоді Трой заговорив. Бачимо, я прийшов по тебе. Вона нічого не відповіла. Ходімо зі мною додому, гайда. У би сіпнулися ноги, але вона не підвелася. Трой підійшов до неї. Ходімо, пані, ти чула, що я сказав? владно кинув він. Від коменка долинув якийсь дивний глухий звук. Ніхто б не впізнав голосу Болдвуда. Так змінився він одвіччаю. Бачебу, ідіть зі своїм чоловіком. Та вона не поворухнулася. Бачеба перебувала в цілковитій прострації, хоч і не зумліла. Її стан можна було б назвати психічною «гутта-сарена» Серена втрата зору за відсутності видимих змін в оці. Вона геть утратила глузд, хоч це й непомітно було ззовні. Трой простягнув руку, збираючись потягнути її до себе, але вона відсахнулася. Побачивши, що він викликає в неї жах, Трой зі злістю схопив її руку і смикнув до себе. Може, він завдав їй болю, може, дотик його був для неї нестерпним, але вона спробувала вирватися і коротко скрикнула. Тієї ж миті пролунав оглушливий постріл, і луна прокотилася по всьому холу. Всі остовпіли. Внутрішня дубова стіна здригнулася від пострілу. Кімната наповнилася димом. Приголомшені гості озирнулися на господаря. За спиною Болдвуда, біля коменка, як буває ото зазвичай на фермах, стояли підставки для зброї, розраховані на дві рушниці. Коли бачала, скрикнула, вириваючись із рук чоловіка, спотворене вічія обличчя Болдвуда раптом змінилося. На лобі напнулися жили, в очах спалахнув божевільний вогонь. Він схопив рушницю, звів курок і вистрілив у Троя. Трой упав. Чоловіки стояли так близько один від одного, що заряд дробу не встиг розлетітися і пронизав Троя як куля. Сержант застогнав, скорчився, потім витягся і затих. Крізь дим було видно, що Болвуд знову порається з рушницею. Вона була довоцівкова. І йому вдалося якимось чином прив'язати свій носовичок до курка. Наступивши ногою на другий кінець хустки, він наводив на себе друге дулу. Всі заклякли від жаху. Семвей першим помітив, що надумав господар і кинувся до нього. Болдвуд смикнув за хустку, і рушниця знову вистрілила. Але Семвей устиг штовхнути господаря і весь заряд влучив у сволок. «Що ж, байдуже!» – видухнув Болдвуд. «Мене чекає інша смерть!» Він вирвався з рук Семвея, підійшов до Батшеви і поцілував її руку. Потім надів капелюха, відчинив двері і вийшов у темряву. Нікому не спало на думку його зупинити.